Біля знайомого нам фонтана, в струменях якого відбивалася зараз кривава заграва, сидить сліпий невольник і, похитуючись то в один, то в другий бік, перебирає своїми кислявими пальцями нехитрі струни свого нехитрого інструмента і співає щось тужливим голосом. Але його пожежі і крики людей перекривають його суворий зриданням спів. Від заграви видно було, як прекрасні тополі й кепариси, охоплені полум'ям, чорніли й перетворювались на тонкі вуглені шпички. У повітрі над довгими язиками полум'я шугали перелякані птахи і, охоплені димом та гарячими струменями вітру, стрімголов падали в палаючу безодню й гинули. Все, здавалось, горіло. І будинки, і мечеті, і мінарети, і похмурі, тепер осяяні вогнем фортечні мури з баштами, і червоні обличчя козаків, які снували в полум'ї, і їхній одяг, освітлений багряною загравою. Бий об каміння, немовлят їхніх, кричав Олексій Попович, з'являючись на майдані і сильно похитуючись. Він, певно, встиг добряче хильнути після довгого козацького посту, і тепер був дуже збуджений. Погрожував комусь кулаком, шабля била його по ногах і заважала йти, а він, не второпаше в чому річ горла, бий об каміння немовлята, а який це біс мене за ноги хапає, бий, ріж. У цей час якась маленька дитина, мабуть татарочка, кучерявенька і боса, опинившись на яскраво освітленому майдані і не знаючи, куди бігти і кого шукати, голосно плакала. Олексій Попович натрапив на неї і зупинився. Чого ти плачеш? несподівано ласкаво заговорив він до татарочки. Дівчинка, побачивши незнайомого, ще дужче заплакали. Та не бійся, дівчинка, А, господське дитя, яке ж воно гарненьке. І п'яний Добряга нахилився до дитини, гладив її по голівці, заглядав у вічі. От гарненьке. ай яй яй Ну йди до мене на руки, не бійся. І він, незважаючи на сльози дівчинки, взяв її на руки і знову почав гладити по голівці. Стривай, не плач, я медяника дам. У мене добрі медяники, солодкі. І він справді дістав з кишені медяника, взятого одесь у пограбованій крамниці. Де твоя мама? допитувався він у дівчинки, забувши, що вона його не розуміє і даючи їй медяника. Я понесу тебе до мами. Інші козаки, навантажені здобиччю, побачивши п'яного товариша з дитиною на руках, не могли стримати сміх, хоч навколо коїлося щось жахливе. Гей, Попович, де ти взяв дитину? Та це ж його дитина, це йому привела татарка, коли він ще в неволі був. «Що ж ти її цицькою годуєш чи що?» У цей час спалахнула заграва і на морі. Це порядкував не баба, він запалив турецькі кораблі у гавані. «Гей, братця, розступіться!» – закричав хтось несамовито. Всі обернулися. Освітлений багряним полум'ям і весь зігнувшись під якоюсь важкою ношею, ішов хома. Побачивши його, козаки аж у долоні сплеснули – Силач Хома ніс на плеча гармату. — Та це ж Хома, дивіться, панове, він гармату несе. — Матінко, та він цілу гаківницю пре. — От, Вернигора, сам гармату тягне. Хома зовсім захекавшись червоний і розхристений, обережно поклав свою ношу коло іншої здобичі. — Гот бісова душа, яка ж важка! — бурчав він, втираючи червоне спітніле обличчя. — Як же це ти, Хома, де ти її взяв? — цікавилися козаки. — Та на башні ж, — ліниво відповів той. — Та нащо вона тобі? — Еге, вона мідна. А батько казав, що недобре, що в нас на Січі немає жодної мідної гармати. От я й приніс цю гаківницю. Та й важка ж у біса, аж плечі болять. Козаки не могли надивуватися бойволячій силі простака хоми. От так богатир. — Та ти, хомо, скоро на собі коня свого носитимеш, — казали жадківники. — Еге, я й носив був маленького стрігунця. — Та ж ні, не те. — А що, важкий? — Ні, хвицається її родова дитина. Козаки знов засміялися. А тим часом пожежа в гавані поширювалася. Видно було, що горіло по всьому узбережжю. Це не баба запалив свою люльку. Добре старий порядкує. На Майдані з'явився Сагайдачний із старшиною. І він, і корінні отамани були вже на конях у багатій турецькій зброї, взятих із стаєнь пашів та яничарів. Вони сіли на коней для того, щоб стигати скрізь і за всім стежити. Спасибі, дітки, звертався Сагайдачний до козаків, що були на Майдані. Добре впоралися. Спасибі й тобі, батьку, що дав нам роботу, закричали у відповідь козаки. Не забуде нас кафа проклята. Годі їй козацькими душами, як худобою торгувати. Добре таке ми їй дали. Побачивши заграву в гавані, Сагайдачний покликав до себе Мазепу. Біжи, пане писарю, на берег, гукни до небаби, щоб він не всі галери турецькі палив, бо при такій користі він показав на купець добичі. Нам без галер не обійтися. Та й немало з нами буде бідних невольників.